«У який бік не пускаєшся?» «Боже, як перед нами темно!» – зітхнула вона. «То Грушевський має рацію?» – запитав я. «Якщо нас будуть і далі тримати в резерваті, який називають автономією, то має». Вона сперлася ліктем на бильце, звісивши на плече голову. Знову зітхнувши, сказала, «Над усіма примара смерті». «Щось схоже було, мабуть, тоді, коли Мойсей виводив свій рід на офіровану землю». «Ой, давайте балакати про щось інше», – попросила вона. «Та мені пора, звівся я, дозвольте колись принести кращі слова». «Спеціально підготовляєтеся?» «Спокійної ночі. ніч. Марійка провела мене до дверей і повернула ключ у замку. Після цього вона доїсть своє яблуко і ляже спати». Може принести їй сухарів? Мені щастить приходити туди, де наступає край. Це не випадковий збіг обставин. Якась навколо темрява. Ми поздихаємо, як руді миші. Одні в корнятковому льоху, інші в концентраційних таборах, ще інші у спалених селах. Народ, як отемнена секта, чекає свого кінця. Я затримався в казармі до вечері, допомагав Адамові різати хліб, розливати в казани суп, і настільки піддобрився, що наладував собі повнісеньку торбу. До Марійки Вістон я прийшов пізнім вечором. Вона нітрохи не здивувалася, побачивши мене. Я спитав: чи немає чим посвітити. Вона перенесла з передпокою замусолену лампаду. Я виклав на стіл продукти, але й вони її спершу не цікавили. Лише згодом вона сумовито глипнула на нарізаний хліб і відвернула затуманені очі. Я заховав до кишені торбину, рушив до дверей. «Я вчора купила сахарину», – сказала Маріка. «Зі мною розплачуються продуктами». Я переступив з ноги на ногу. Ситуація, звісно, яка – «А у мене запас. Думаю, поділюсь, адже на ярмарку нині небагато накупиш». Вчора й хліба не було, ніби лише заради вічливості підтримала вона бесіду. Селянки винесли коржики та вмить розхапали. Вона була якась в'яла, байдужа, потойбічна, ніби розуму торкнулося безумство. Вдень я нагріла чаю, але чогось не могла пити». Ми, голодуючи, пробували грати, а вона до краю занепала. Я стала в чергу, цілком забувши про книжки, та на них ніхто не поласився, а коржиків для мене не вистачило. Мабуть, і вчора не мала крихти в роті. «Навіщо так багато, Прокопе?» – мовила, розтягуючи слова. «У вас турботи і без мене?» Вона взяла зі столу грінку і почала поволі їсти. Як я віддячу. Аби ми жили, Марійко, відказав я так, як в таких випадках відповідають у колобродах. У її очах застиг біль, я натиснув на клямку, але не йшов. Мені здавалося, що я повинен якось втішити її, та що говорити, хіба я знаю, де кінець недолі. А чого ви йшли тоді за мною? Коли? Тоді, першого разу, невже ви забули? Не знаю, почав я збентежено. Просто блукав вулицями. Ну, до побачення, Марійко. Біжу, бо поцуплять патрулі. Вона встала зачинити двері. Наступного вечора я прийшов знову. Двері були залишені на отвір. Я тихо ступив до передпокою і побачив Марійку в кімнаті на канапі. Вона читала книжку. Диміла лойовим чадом лампа. Цього разу я тут почував себе вільніше. «Ти хвора?» – запитав я. Голова боліла. Думала, що засну, а ви не достукаєтеся, тому залишила двері відчинені. «Сідайте, будь ласка», – запросила Марійка та тут же спохватилася. «Ой, я пролила на стілець жир. Моя сусідка хотіла забрати лампаду, але я попросила залишити і позичити оливи». Голова так боліла, що тремтіли руки. Витрить ось газетою. Я відчував незрозумілу відраду, слухаючи її мову. Про неї